باب د په بیان د فضیلت د سبا او د مااضی ګر د موکې دا, دا, دا منزون اهمیت دی ووج نه دی چې سبا وقت د غفلت او د خوب دی ناکثر خوب خوک شو برستتن خوا ګشجمعمی جمی کی نه تر دی چې د م غضا شو یا جم لاړه کی کې کارونه را جمعه شي داده د بس کو داې دا بس کوم پس پهې کې موز مکررو ووقت ته ورسسیږي ابی موسی رضی الله عنه نو روایت ته چې بشک رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم قال فرمایلی من صلی البردین چا چې دا د یو یخمون جنو کل نو دیو جنت تور دن نشی متفق علی البردان شبو العشر د سباو د مازی ګردی وخت یخنی وی اوړي کم مازی ګردی ګرمای زور مات شوی او ساری خو خود یخنی وی دا بی زهیر عمر ابن روه بردی الله تعالی انهو روایت ته قال دې فرمای سم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما وریدریو د رسول الله صلی الله وسلم نشي فرمای لای جنار غز ور دن بنشی اورتاه دنیا سوالله چې موزي وکوو قبلله تللو مخکې د ختوو دوررن سبا موکوو و قبلله غرووب او مخکې د ل بدونونه د مازی ګړ وکوو راوی ینیفاجره والله سره قسکي د س او د مازی ګر موجر او مسلمون د جوندي ې رسول برزی الله هوونه رواتي د فرما ررسول الله ص الله عليه ه واللي وسمه فرماي من صله چاچید سبا موجو کو فاو فی ذمۃ اللہ دید الله په زمانه او ذمہ واره شو په حفاظت کی شو فنزور یبنا ادم گره اد مادم بشیا لا یث ربنک الله من ذمتی بشین مطالبه ون کیتا نه الله د خپل ذمہ نه پس شی رواه دا بوحر رضی الله عنہونا روایت دے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی یتا آکبون فیکم نمبر پا نمبر رازی پتاسو کی ملائکتن بن لے سملائک دشپی و ملائکتن بن نہار و ملائک دو رضی ویجتمعون فی صلاة الصبح و صلاة العصر اے راج مکی گی پا موز د سباو مازی گر کی د درز ملائک ثم الذي نه بیااخج الله تا م باتو في کوم چې تاسو کېشپتي رک کړي فسأ هم الله الله ت تپوس کي وهو عا بهم او الله خپي په دوي كيفف تقې بعدي دما بگان مسګ پرخل فقولناوهي تقنا هم پر مخلغي يصون منزونه کو تينا هم و امم ور تراغليو او غي مشكونو شوور الومي مشكونو چراتومي مشكونو متفقن عليه تجرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه هنا رواه قال رضي فرمائي كنا ومغا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي كريم عليه السلام صرف نظرا الى القمر ليله البدر نو نظر کړی پوګم ته د سوار لسمې په شپېږ ف قالوي فرمیل ان نه کومې شکه تاسوسططررهو نه رب کوم زر د چېبه ګورې خپل ر په قیاممتته و خیره او جنتکې والله سره دیداررو شي کمتهه نه هذا قمر لکه چې دا سبپوګمه ګورئ لا تو دا موونه او تاسو له سموشکاتو تکلیف نه ملاویږي پکه تو د دې شپږ مې کې فیناستا تعاتم کچره وسو طاقت می الله تو غلبو چې غلبو نکلی شي په تاسو والا صلاتن په غموس قبل طلوع الشمس مخې دراخه ته نورنا او قبل غروبها امخې د پریوتون ففعلونو کای اېد سباو دمازيګر په موج بداله دیدار ملاویږي متفقن علی وی و فی روایت فانظر ال القمر وی کثر سغمیت لیلۃ 14 پشوید سوار لسمی دبر اد رزی اللہ انو نو وات فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی من ترک صلات العصر چا جی پری خو مجد مازی گر فقد حبت عمله دغه عمل تبا برباد شو هوی موس پر خودل به جمهور په نس ګناړه ادبازه اي مو په نس باندې بلا عذر پر خودل کفر ده دغه په نس خو ايشکار چې کفر سره حبت د اعمال رازي چکیږي حبد اعمال الرازي قوت شوک د مصبر خود ته کفر نوې ګناه کبیره وې نو کبيري سره څنګه بیاوي فقد حابت وعمله ندايه قسمت شهره ابطال و فسد عمله مراد سي بتلان د ثواب ده سشهره ثواب موابل اړو ده ده ثواب سو شو ده ده ده در ده عمال و ثواب لارو. عمال بی ثواب شو ده. سپو شوی. اپی ثواب آنی پیو که لکه کروانده دیو که خوفه سولو نشو. موز دیو که غاڑ اخلاس شو تالا سوگده نشو ایجی کزای رو گرزو. خوصا نتیجا اغا پی مرتب نشو. وصل الله